Jag såg där, där ute, det stod en sån där lapp om att de skulle komma, nämligen. Ja, och kände du då då? Ja, ah, jättekul. Det, sånt här chans, chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Så jag var att åka dit. Du lyssnar på McAttack SuperC's podcast. podcast. Det är skönt att det häntligen har kommit något vänligt att lyssna på Det är en jättebra podcast Det är verkligen uppskattat Ni gör en fantastisk podcast Sluta aldrig att sända Märkataxi för sig ett podcast I was up last night Listening to the podcast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 Macintagg Super C-podcast Med mig Macintagg och dig Super C <laughs> Jag fick du säga det själv Nej, jag ville säga det ja. Vi finns på iTunes såklart Det är bara att gå in där och, och söka på Macintagg Super C-podcast Vi finns på webben Varför? <laughs> Macintagg Super C.wordpress.com ja. Och Twitter och Facebook såklart Gå in och följ oss där. Du var ju lärd idag hur man använder wordpress.com. Eh, nej, för vi kommer ju alldeles så långt. Nej. Du sa bara till mig: gå in på wordpress.com. Vi ska få lära dig det idag. Ja, det var en kurs idag. Ja, ja, men. För att, varför då? Jo, vi ska lägga upp lite bilder. För ja. Vi har varit på örnjakt. Örnjakt. Ja. Och sett Öngäven äntligen. Ja, detta precis. detta var tredje gången var vi var ute i skogen. Ja. Och nu. Ja, fick vi den här den. gången så släpar du inte in mig i någon grotta heller. Nej, det var trevligt. Ja. Mycket fina bilder därifrån. Det kommer upp sen. Ja, jag där är ju vattnet. Helvet vad vi fick gå långt. Ja Mitt ut ingenstans. Ja. Och så hittade vi ju en port också, en portal. Vad vi trodde var en portal. Hela ja. tills vår vän dödade hela den. <laughs> Surgubben. Ja. Vad sa vad, han att det var? Vad, då, det är väl ingenting, det är väl en pump. <laughs> Då sa han att det var en pump. Ja, det är en, en, en, vad heter det? Man det? Vad heter det vad heter vattnet. Så här, du vet, man vevar upp och ner. Pump. Fast, heter det pump? Ja. Ja, sa men han det. Det, Nej, han sa att det var en eh, skitsamma. Jag ja. inte ihåg han sa inte portal i alla fall. Nej, men det är det. Ja, men vi kom inte åt den för den var ju ute i vattnet. Men fan, vad långt vi gick och jag, jag tröttnade ju efter halva vägen in. Mm. Bara för att du fick bära vattnet. Ja, hej. Jag hade med dunken med vatten som jag fick ut Mac. Mack Attack i födelsedagspresent. Jag <laughs> Och den 15 liter och den var så otimplig. Ja. Men, men man var men, bra den var. Ja. Vilken tur att vi hade med den. Malklåda vi fick på oss. Kåda, inte klåda. <laughs> klåda är något helt annat. Jag ska inte vara i skogen. Nej, det ska du inte. Fast jag trivdes ändå. Ja, men du fick ju, en... ju på en fiskmås och så trodde det var en vithövdad havsörn. Vit <laughs> var den i Ja, och så var det lite nära också så han <laughs> såg ju så mycket större ut. Men jag är ju rädd för varg. De kommer kommit på. Ja. Jag tycker det är riktigt otäckt med varg. Ja, det är det många som är nu. Alltså? Ja. De, det är något som går nu kanske. Ja, men de åt ju upp en. Eller Åt upp Ja, en. det var väl överdrivet. De gnagde lite lätt. Ja, <laughs> Det var... Så det är roligt tycker jag att det, är, det är inte roligt ska jag säga Det, är, det kanske är lite tragiskt Men det är väldigt mycket djur just nu som går till attack ja, Vi har ett per avsnitt ungefär Ja det, där det känns som det gått. Alltså det är älgar Björn Björn har det varit Och så var det björn. Björn, igen. <laughs> björn igen Och så var det Ja men det var en grej till Har vi haft mer grejer Vi får skaffa oss bättre minne Ja det får vi ju ta och köpa Var det inte någon fågel för ett avsnitt sen som också är. Tack tack mot någon Kan det säkert då? Men berätta den här gången för de som inte vet Ja hur kan du undgått någon Men, Det kanske eh, någon som varit ute Det var på Kolmården va ja. Nej Borås huvudpark va Nej Kolmården var det Aha. Ja det vill jag minnas att det var Ja det är klart att det var Ja. Och eh, där hade de en sån varje varginhängnad Och eh, så var det en eh, vårdare där Som gick in och skulle ge dem mat Eller vad det var bara det att hon, hon visste ju inte att vargarna, de mobbade ju ut henne. <laughs> så, mm. så skulle de fösa undan henne och så tog de tag och så beter om ihjäl henne. Ja, hur var det? Hade det varit en varg så hade de förstått att hon var mobbad. Ja, det sa de ef i efterhand. För de, vargarna föds och växer upp, väx, växer upp i inhegnaren så ser de vårdarna som, som andra vargar, eller ja, som sin egen art. Mm flock, Ja, precis. Och så har de ju stött ut henne då, va? Och en riktig varg hade fattat vinkeln och gått, där, gått därifrån. Med, Medan en människa inte riktigt förstår hur djur... Ja, konstigt, hur du tänker. Ja, men så blir det, vet du. Då kanske man inte ska gå in till vargarna heller. Nej, men... Är det, är det inte alltid så att alla får gå in och klappa vargarna, typ, på kolmården Inte jag... klappa, men få vara där inne. Ja, jag vet faktiskt Jag tror att de ska vara i bilar eller någonsin som var. Är det inte att man kör igenom med, med bil? Sådär så man se nära och så. aha Jag vet faktiskt inte, jag har aldrig varit på kolmåden. Inte jag? Tror, ja, kanske någon gång. Ja, jag har aldrig varit det. Ligger vi Norrköping, va? Det var inte ens en bra dialekt den. Tror nej, jag. Men, men nära. Ja, nära. Ligger det inte där någonstans? Några Köping. Ehm... Ja, det är du säkert. Ja. Det, det blir säkert Jätte, jättebra. Ehm... Fastnar du i något? Eller? Ja, nu fastnar jag i någonting här nu. Fastnade i en tanke. Berätta gärna. Ja, nej, nej, nej. Alltså, vi sitter ju här samtidigt och tittar på premiären och Allsång på Skansen. <laughs> och just nu så, så är det en i bakgrunden här som, som såg väldigt rolig ut. Det är skitsamma, ja, skitsamma. Ja. Sen har det varit midsommar Ja, ska vi ta en reklam eller en ska... låt, en liten snutt om något Och så kommer vi tillbaka Och så, och så berättar vi berättar om... om midsommar Ja, ja vad trevligt gör det. Men Så jag det golvet Men börja på röven med Men inte den bästa, den ska vi spela lite av sen ja. jag. Den officiella midsommarlåten 2012 Precis, men detta var den inofficiella för oss Jag lyssnade nog på den en 20 gånger tror jag Ja, det var ju roadtripen ja. upp och ner det, mm. det är nästan bästa med hela midsommar Med hela midsommar, ja. vår roadtrip ja. Alla andra körde 19 mil, vi körde 30 Ja, vi tog en lång väg Ja, det kan man säga <här> Helvete vad fel vi körde Ja och, jag Kör denna förbi Lite är för skulle. stolta över att, för, för att fråga om eh, Men vilken fin vägen. kyrka vi hittade ja. ja Toalett hade den Ja det hade den ja. Och han bara Ja bara vinkade ja. Hallå hallå Det är så trevligt i Värmland Ja, <här> ja Vi har varit i Värmland ska sägas Ja, ja. Och eh, alla som jag har pratat med i alla fall Har haft en väldigt regnig midsommar Ja det, var Men, det inte vi. vi Nej Jag, jag hade, hade strålande sol Tur med det men väldet att... kommer ju till de som förtjänar som man säger. Ja. Men vad alla ville heja. Det var inga konstigheter när man kom Nej. Alltså man. måste alla slängde Men... upp näsan. Märkte du det? Att så fort vi kom utanför och in i Västergötland igen, då var det liksom dött. Man kunde heja och det var ingen som hände tillbaka och tittade lite argt på det. Ja. Som ja. att du vore dum. Ja, precis. Ja, det... Nej, världen. Det... det är fantastiskt. Jag funderar på om jag ska flytta dit. Alltså, jag tror att det är ett bra där. <laughs> tror du det. Ja. Varför det? Jag vet inte, alla är så trevliga och vänliga. Det ja. går inte riktigt att ta dem på allvar heller när de är arga eller något sånt ja Men det ska säga att när vi åkte ner till kyrkan där. Vi, I början letade vi ju faktiskt efter huset vi skulle till. Vi trodde ju vi var rakt på det. Och kom ner på en kyrka på någon liten väg där. Då åker kyrkoedeln och klipper gräset samtidigt. Ja. Och Ja, vad vi ska, ska vi säga att vi tror ju att det är kyrkor. Han hade ju inte kragen på sig eller något sånt. Nej, men han såg ut som en sån, ja Men eh, i alla fall vägen som vi åkte på ledde ju bara ner till kyrkan. Ja, och då är toaretten. Ja. Och han hejade så glatt och det var inga konstigheter Nej. att vi kom. Precis, vi bara skulle dit i kyrkan. Ja, precis. Jaha. Det var det konstigt alls för honom så... Jag måste jag vara van för att det var ju en väldigt fin träkyrka var det ju Är du svag för det? Nej men jag tänker att det kanske inte finns så många Och då är, det han, är det lätt att bränna upp tänker du? Ja, <laughs> nej pyroman romangrejerna kommer tillbaka Det var ju när jag var liten ja, ja, <laughs> Jag tänkte att ja. de kom tillbaka nu va? Nej, nej, nej inte så, inte så. Lättantänt här ja. <laughs> ja Och visar man så mycket tandväskar i bilen Ja precis Den känslan fick du aldrig Nej Nej, nej. Hur var annars din midsommar? Min midsommar var... Eh, jag var nöjd. Det får säga. Inte mer. Ja, vad ska jag säga då? Ja, men du brukar alltid pompa och stå åt när du ska berätta någonting. Ja, ja, jo, jo, jo. Men jag tyckte det var väldigt... Eh, nej, men jag hade väldigt roligt och trevligt. Jag vet inte riktigt vad... Eh, då Pompa och stå åt när jag ska berätta något? Du schabblat bort någon den här gången. Det brukar du ju göra annars. då? Ja, när du viker av och bara försvinner. <laughs> det är bra när man är på ett sånt ställe... Ja. Ett hus bara, ja. när du inte kan försvinna <laughs> Vika av Och så är, ser man inte dig på tio minuter Och så ja. kommer du helt plötsligt Nej, nej utan Nu var jag liksom i dansgolvets centrum Hela tiden Var med Våltäktsglän som skjuter den grejen <laughs> Ja. En gubbel kan försvinna Men Jäklar vad snabb han ah, är Helt otroligt Ja. Alltså, det var, det är som, som Vad heter han Ted berättade att de hade stått vid samma träd och, och så tittade bara till upp, upp i toppen. De var helt, och så tittade ner igen. Då var Glenn borta. Ja. Helt H borta? Hittade han 500 meter bort. <laughs> ja. Så fort går det. Ja. Så var han borta. Ja. Nej det är... Otäckt typ. Blivit det Lirik, eller? Det kunde ju vara så att man satt... Vi var... Hur många var vi? 12? 12 eller 13. 12 ja, skulle vara Det kunde ju vara så att man satt allihopa där och glömde inte sitter till. Och så satt man och pratade och så vände man på huvudet så... Så satt han där? Ja. Nej, ja, det var enormt. Ja. ja, ja det är ju alltså, helt omöjligt att markera den handbollspelaren. <laughs> Men fan, vad vi får arbeta på gården då. Ja. Varje gång vi kommer dit. Vi försöker. Du dribba bort alla ja. på mitt sommarafton genom att uh, åka iväg igen. Ja, vi och åker i handlar. Köpte uh, <laughs> myggmedel. Och kläder. Och kläder, ja. Mm ann vi hade ju glömt sin väska. Klantskalle. Ja. När man åker iväg så. Vem gör så? Ja. Så Jöner. vi fick åka in och köpa lite kläder åt henne. Mm. Och myggmedel. Och använde hon något av de klädesvagn som vi köpte? Nej. Nej. Vem gjorde absolut flest klädbyten? Ja, det var hon ändå. Ja, fast hon hade glömt sin väska. Konstigt. <laughs> ja. Men, men, och vi fikade och vi tog det lugnt och allting ja. och var nära på att ta en kebab. Ja. Men kände att när vi flåkade tillbaka nu, de är ju klara sedan länge. Kom tillbaka! Får ställa sig vid spisen och steka köttbullar i tre ja, timmar. Och jag de och diska. Ja, vem gör, vem gör så? Ja. Vem gör så? Vi, gör, vi har ju räddat hela dagen, trodde vi. Men och det inget det. fiske blev det heller på min sommaren. Tråkigt. Ja. Det är ju tradition. Ja. Vi fiskar ju alltid. Ja. Eller I, i alla fall mitt hemland. <laughs> ja. ja. Nej, ja, det var ju lite synd. Men det är ju som en av Men den källaren som de har där Så stora spindlar har jag nog aldrig sett i hela mitt liv Varför är för svenska spindlar? Jag är jag inte, jag är inte rädd för har respekt för Ja, jag har en hälsosam respekt för spindlar. Vad kan de göra? De kan döda dig med bara tanken nästan Känns det som Ja, nu pratar vi om något annat. Fick du en otäck känsla nu Ja, igen. precis att det var en bredvid mig. Åh, <laughs> <laughs> oh, för fan. Ja. ja, det var våra midsommar. Ja, Anja, hur var An... eran? Ja, <laughs> Anja Persson har kommit ut som läpp. Ja, jag tänkte du på det nu när du såg Victor Svensson? Precis. <laughs> det hade varit ett fint par. Victoria Anja... Svensson och Anja Persson? Ja, vi ja, kan nog inte vara det lit... i... Inte de lite samma typ. Bleka, dåliga... Ja, men då, jag tror dålig... att de båda två är alldeles för stora tävlingsmänniskor, vet du. Mm. Det kan nog bli fel där att eh, när det blir så. Tror jag. Bli så? Ja, men att de båda två är lite för... Alltså, de måste vinna till varje pris, va? Vad är det de ska vinna idag. Allt den som gör den bästa potatisgrattängen. <laughs> ja, allting. Min var lite bättre. Nej, det att, det, då jag tror jag det kan det kan, det kan ju bli kanske fel. Men kul för Anja! Roligt för henne! Vad säger man alltid så när någon kommer ut som homosexuell? Jag vet. Kul för Anja! <laughs> Vad då kul för Anja? Man andra? säger antingen det eller också oh, okej. Okay. Och fan! <laughs> det var så väntat så att det vore. Ja, Visste han... du att han, Sheldon till exempel, var gay? Ja. Kul för Sheldon! Ja, det var roligt. <laughs> Jim Parson heter han. Ja, ingen Jo. <skratt> ja, vi, vi, vi tackar Anja Och så går vi till ännu en Sommarhit Ja och nu tar vi den officiella, eller? officiella Jag tänkte ha vi... det är som veckans låt Ja då tar ja, vi det vi. Som låt? Ja, ja. Men, var... Så vi tar den annan med jävla namna För det var mycket av dem Ja det var <skratt> <Kom med> det En rätt jobbig period Hon har svårt att sova Och Ja, den är fantastisk Säg inget till Marin Säg inget Susanne heter den Säg inget Susanne ja, ja. Det är svårt med namnen på jävla namnans låta faktiskt Ja Va, Nu kommer vi till din höjdpunkt Ja Ditt, ditt solonummer Här i podcasten ja Trevligt <laughs> är trevligt. Kan... Ja. ja Var du tvungen att tillägga Vad ska jag säga? Här i podcasten annars är du alltid Ja men annars har jag alltid solonummer hit och Ja, ja okej okay. ja. Det är ingen som hänger med. det, det eh, Veckans film är ingen mindre än. Goodwill Hunting. Vad fan? Vad är det? Mitt solo -nummer. Och så kommer du och så bara. Jag trodde du hade tappat. Är du så god som att du tänkte? Ja, det är möjligt att jag har gjort mig då. du vänta! Alltså, Okej. Okay. Vilken film var det? Veckans film är. Goodwill Hunting. You're sitting on a winning lottery ticket. I'd do anything to have what you got. And some never know how much they can have I love you. until they discover how much they can give. Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, and Minnie Driver. Good Will Hunting, a film by Gus Van Sant. Jag gillar det här att jag påminner folk om de fantastiska filmer som folk har glömt. Skatterna. Ja, precis. Filmskatterna som finns här i världen. Vi Google Hunting, Mr. Alaska. Det är ju ingen som har sett Mr. Alaska i daget tydligen. Men ändå, jag gillar det här. Vi kan påminna dem. Patrik hade sett en sån, han sa den så att han var skit. Ja, han är ju... Men han är ju inte som alla andra heller. Nej, nej. Eh, vad hände i övrig, ja, Vad säger du om filmen? Du får ju berätta något om den. Vad ska jag berätta? Alltså, jag känner Och igen han mig jävligt någon. i rollkaraktären. <laughs> Missförstått geni. <laughs> Väldigt översmart. Ja. Kan allt, vet allt. Och slåss mycket. Ja, nej. No. Det är väl där vi skiljer oss åt för jag mm. inser ju... Man kryddar ju, ju... alltid manusarna lite. Ja, precis. Men filmen skulle ju kunna lika gärna heta att Good Marcus Meyer. Ja. Verkligen. Ja. <laughs> <laughs> ja. Men berätta vad den handlar om då för de som inte har sett den. Som vill det, det, se det handlar om en eh, liten småbuse som eh, som har lekt sig genom livet och så, här, och så ingen riktigt fattar hur smart han faktiskt är och sen så är det en han har ju sitt gäng, sin ja. bror och två kompisar, eller vad? Mm. Som är ute och slåss. Och... Skrev inte de den här filmen själva, va? Jo. Ben Affleck och Matt Damon. Jo. Och det blev deras stora genombrott. Mm. Och så fick han några Oscar också. Ja. Ja, Nej, det var imponerande faktiskt. Imponerande med de? Robin Williams. Och ställa en skarsgard. Ja. Han fick också och mini här. driver. Nej, det är, det är trevligt. Det är roligt när det går bra för folk. Kul! Ja! Kul för Matt Damon! Ja. Han har gjort många bra filmer. Born är ju fantastisk tycker jag. Jo, jag gillar den. Jag tänkte på en jävla kul grej. Som sagt, vi sitter och kollar på Allsång på Skansen samtidigt. Mm. Så var Sean Banon med här. Och så hade han ju med 30 stycken ungefär vad kan det vara? Mellanstadieelever. Ja. Som skulle agera kör. Eller något, jag vet inte vad de Nej, det de inte riktigt. Man hörde inte dem, men har du tänkt där på att antagligen är det någon, väl någon skolklass eller något fotbollslag eller någonting som fick vara med här. Mm. Och då sitter deras föräldrar hemma nu framför tv. <laughs> Beatrice är med på tv idag! Beatrice är med! Och så är de 30 stycken och man ser henne knappt. Och den besvikelsen när... Fan! Beatrice. Ja. Jag, såg en ja, men jag, jag såg henne. Stopp. Jag trodde alltså, <laughs> jag såg henne i stånd. Jag trodde jag såg henne där, va? Inte ja. det är Beatrice. Men det är ju så när man. När, om de är på fotbollsmatchen så har de Ja, men då ska vi hålla ögonen upp nu och se om vi ser <laughs> dig. <laughs> det, det är väl typiskt här i staden. Ja, tack. Och ja. du på matchen igår, jag såg det på tv. Alltså, 80 000 andra. Men jag vet att vi hade lyckats då inte. Det var något år med handballen Vi fick vara med i bingolotto Och då var det så spänt bland föräldrarna Jo han är med i bingolotto idag Det ska bli kul att titta på Fick han aldrig se oss Vi satt i något jävla hörn och sura Alltså ni fick vara ja. med och spela det var bingot alltså, inte, de var inte där och filma på någon träning eller något sånt. Nej, nej, nej, vi fick vara i studion och bara sitta där. Vi var inte med på bingbollet, jag har aldrig varit så spänd i hela mitt liv. Vi kunde knappt sova då innan bingbollet. Vann du något? Nej, det tror jag inte. Jävla jag tror inte, det hade du kommit ihåg i så fall. Och jag du, vann en ball. Och du hade bad. fått eh, hade skrika bingo i tv. Ja, nej, då vann jag inte. Jag tror inte någon i vårt lag vann då. Det var ingen som skrek bingo. Det är ju bara bluff det där vet du Man vinner ju aldrig Ja äh, förutom på deras julkalender Där vann jag 10 000 kronor i resor Ja kom du ihåg det, ja, det Vilken kväll ja. Jäkla värdet Det var på vår julmiddag Vår ja. traditionella julmiddag ja. mm. Sen alltså, stack du med Rickard ja, Sen stack jag med Rickard <laughs> Det roliga är ju att din första reaktion är inte att säga Grattis eller vad roligt Utan det första du säger är Åh, Vart ska vi åka? Och ringde hem till min mamma <laughs> ja. Och sa att vi hade vunnit en ja. resa <laughs> Som jag du fick åka med på <laughs> Varför skete du i mig ja, Jag vet inte men jag tror inte vi pratade med varandra På några månader eller två Var det under sanna perioden eller? Nej det vet inte fan Aha. Ja, skitsamma ja. Här kommer veckans låt Och eh, midsommar 2012 Ja Ja Den, ja, den är ju fantastisk Det blev väldigt lyckat bland eh, Deltagarna Ja, eh, man fick tjata lite in den Ja, vi fick dra den Jag tror vi var uppe i sex gånger På repeat ja. Innan det satte sig för, Innan folk förstod den ja. storhet Men sen ville de lyssna på den hela tiden ja. Och innan ja. dess hade vi väl lyssnat på den Kanske fem gånger innan Tvingat ja. folk att lyssna på den Och då tyckte de att Detta är dansband ja vad får man det ifrån jag vet inte men du berättar gärna vilka det är och uh, vad låten heter okay. ja kan stiftelsen heter det ja. eller heter gruppen uh, och uh, låten heter väl uh, det går bra nu vet <laughs> han inte var du än går? ja men varför kunde inte du sagt det från början? Då? Du för att att jag, jag vill ha inte problem. jag vill inte in, in, in, Vad säger du? inte inte inte inte inte inte inte Nej. Så men Så var du inkräkt på mitt Ja men det var kul att det blev så lyckat Ja, riktigt roligt faktiskt Och ännu roligare tyckte jag det var att eh, Du det... hade hört den innan Ja men att du spelade den i bilen Och så och att du liksom visste Det här kommer du gilla Macca, ja. lyssna på det här Och så har du. Men Den hörde jag i tisdags Och den har gått på repetition dess Så, ja. med. <laughs> så vi känner ju varandra Ja, ja. viktigt Mycket viktigt du hade en Twitter-konversation som... Ja, jag hade. det var en rolig nyhet här faktiskt som stod i Expressen tror jag var. Då är det alltså en kille som har märkt att polisen är väldigt aktiv på Twitter. I hans område eller så liknande. Söderorten är antagligen i Stockholm. Och då har han skrivit till dem för att han ville gärna att... Jag tycker att folk har för lite hög hastighet utanför hans område. Ja, du fick känslan av att han är en sån grinkuk och tycker ja. att alla ja. åker fort. Inte bara att. Precis, va? Ja, alltså, okay. Det är en riktig nödsbik som gärna hade sprungit ut själv när en bil komma och så bara. Dö! Ja. får fortsätter på med här nu. <laughs> då har jag i alla fall skrivit så här. Hej, är Mälarhöjden i ett område? Planera i så fall gärna en hastighetskontroll någon morgon på Mälarhöjdsvägen ner mot Bredäng. Och då har polisen svarat. Eh, direkt. Ja, Mälarhöjden tillhör Söderortspolisen och NPO Skärholmen. Jag meddelar dem av Trafikgruppen om behov av hastighetskontroll. Redan dagen efter <laughs> så, så skriver den här Henrik Ismarker, Ismarker till polisen igen. Fint att ni kunde vara på plats redan idag, tyvärr blev det dyrt även för mig. <laughs> ja. ja, och då svarar ju polisen direkt. Det kändes bra att vi kunde få till en kontroll direkt, men det blev alltså en dyr läxa för dig. Eh, tack för att du bjuder på dig via Twitter men, Jag tänker man ja, Bra gubbe, sådär liknande Så har Henrik skrivit eh, Som svar då på det här senaste Så otroligt klantigt Pratade om eventuell kontroll i bilen Men så gasar jag på lite över krönet Rapportera igenom utfallet sen Och då har polisen skrivit Utfallet ja Punkt, punkt, punkt Det var visst bara en av dem som passerade kontrollen Som inte höll hastigheten <laughs> Bara han som åkte dit Nej Och det är ju jätteroligt Svara på det Ja det kan inte bli större fel än så Men eh, tack för läxan <laughs> Stämmer detta Ja Tipsade polisen han åkte dit själv Ja, ja det är ju jätteroligt Vilken jävla glanskall Ja alltså, Men visst är det, det konstigt med sådana människor Som kan med och klaga på andra men som liksom Gör det själv ja, sen Som ja. anser att men jag behöver inte göra det nej. Jag bor ju här ja Jag kör <laughs> inte så fort nej. nej nej det är riktigt stört Sen har vi en annan nyhet Trött eh, och det om en... <laughs> Läste du lite innan där Tragiska människor och så läste jag trött Ja, ja. Nej, det handlar om en trött pilot <laughs> så... Så... Och så Det här är på Air Canada jag Åker eh. inte med dem Nej så åker jag inte med dem Nej, han var lite trött var han och eh, så på något sätt hade vänsen så vaknade han till. <laughs> och eh, han somnade alltså. Ja, han, han nickade väl till eller någonting sånt liknande. Lätt hänt? Ja, och så står det så här nu då eh, vad som hände. Piloten uppfattade det som ett annat plan närmar sig på kollisionskurs och börjar dyka för att undvika det. Men i själva verket var det planeten Venus som <laughs> piloten såg. 46 miljoner bort 46 miljoner kilometer bort Så han störtade Ja han stört dök i 46 sekunder Och så tog det att folk Slungades upp i taket Nej jo. Och så, Vad säger du pilot efter det Jag räddade precis er Så håll käften ja, du är När du påkörar på en planet ja. Nu ska man vara glada för det. Ja, när planet landade så fick 14 passagerare och två i besättningen förutsättning till sjukhus. Ja, Men det är ju sjukt. Ja. Men det är ju ändå... Då ska man inte ha eh, pilotkörkort. Nej, men just Heter det. det att, alltså att de, att de ändå... För de vet ju inte i besättningen. Vad det är som pågår när det är som händer när han kunde ju lika gärna ha sagt det. Ja, men det kom ett annat plan, men jag undvek det så jag räddade er. Varsågoda. Jag tror inte han sa. -ja, precis, jag dog precis för det var en planet som jag tyckte var lite mer. <laughs> jag tänkte vi har en sån jäkla fart. <laughs> Jaha. kan du fatta bromsas? Nej, det är ju fantastiskt kul. Vad ticknet att lägga ner under dagen ju för det här med Swedish House Mafia. Oh. Ja. Ja. Vad... Jag har så jävla svårt att se storheten eller vad det är. Var, varför de drar så in i Helsiken mycket folk? Ja. ja. Är, vi, är vi för gamla då eller? Men det kan vi ju inte vara alltså. Men om jag har förstått det hela rätt så är det, är det DJs bara eller? Ja. De, de har gjort ett par låtar själva där de typ sjunger och sånt va? Ja, fast de sjunger nog inte. Fan vad dåligt pålästa vi om det men de sjunger väl inte själva utan det är väl de tar väl in sångare. Ja okej, okay. ja, ja, så mixar de musiken och sådär liknande då. Ja, ja men jag, jag kan ändå inte förstå varför, vad det är som gör dem så jäkla bra. Eller vad det är som är så populärt. Alltså ett, ett gäng som skoter till exempel kan förstå. <laughs> ja det är klart att du kan ja. Jag tycker det är roligt, de är ju tre stycken Det är ju Axwell, Sebastian Ingrosso och Steve Angelo mm. Och så tar man då Sebastian Ingrosso, bra mm. namn eller hur? Ja. Och får vara en DJ eller stor storartist ja, Steve Angelo, ännu bättre ja. Det är ju för jävla bra ja. Och sen Axwell, ja. förstår man, han heter ju inte Axwell ja. Axel Hedfors. <laughs> ja, <laughs> ja nej, det funkar inte nej. Du får, får göra något. Axel Ja, ah, det är, ah, det är fräckt Det fräckt. kör vi på. Nej, <laughs> ja, men jag vet inte hur många de tar. Vad tar. Vad heter den? Frens Arena heter den vad? Den tar ja. väl 65 000, men de har ju bara ståplats. Så den tar väl 20, eller kanske? Ja, ja de fäller inte ihop. Jag vet inte vad Frens Arena är. den inomhusarena, eller? Ja. Ja. Och det sålde slut på runt 40 minuter. Alltså varje dag. Ja. Jag tror var 35 000 när de släppte första dagen. Ja. Då hade eh, det satt slut på 42 minuter. Ja. Och sen hade det ändå varit 50 000 i kö. Ja, men jag. Nej, jag har fattat heller. Det är dina DJs som ska bara... de, är väl... de är ju, alltså enligt de här måtten ett, större än Bruce Springsteen då, eller? Så Bruce ja, Springsteen det också slut och sen så släppte ja, de igen fast det är direkt. mycket, mycket mer biljetter. Det är ju 70 000 biljetter på Ullevi, ah, okay. Ja, okej. Ja, kanske inte så mycket, men nästan. Ah. Tror jag. Det är mycket, mycket fler. Men ändå, för att gå och kolla på ett podd... DJ's. Jag fattar det. Ja, men det, ja, det är, det där... är ju ett stort dansgolv alltihop nu då. Ja, så de, de står och dansar då. Jag antar de inte står och tittar på dem för det måste ju vara världens tråkigaste grej. Här står jag och mm, mm, drar lite med handen på ena skivan här borta. Ja. Eller om DJ's nu gör sånt, fan vad gamla vi. Är. <här> <här> men jag tror ju att det är ett jävla eller det är det uppenbart att de är tre. Tror jag blir mycket, mycket fräckare på något sätt. Ja. Uh -huh. vad, vad tänker du? Vad menar du då? En att det står bara en alltså. Ja, jag, ju, det ja känns det känns ju som att det de gör där uppe på scenen, det räcker väl med en? Ja. ja. De står bara vi, och drar det vi, på det här. Vi hade ja. spela in det på skiva och så bara tryck på play. Ja, eller hur? <laughs> och så att man kan stå och låtsas som ja. att man... <laughs> och så fejdar man över den till en ny låt bara. <laughs> ja. Vilket Nej. de förmodligen gör. Antagligen. Ja. Nej. Och så slänger man in lite. Dance people! Ooh! Sånt litet. som DJs gör. De pratar ju sönder låtar Gör han uh, det? Jag är så gammal. <laughs> Dansar på nu, Hans Sky. <laughs> ja. Uh -huh. Hoppas, ni har Hoppas ni är roligt idag. Ja, ute ja, ja, Det är Axel Hedfors som pratar med <laughs> nej, det. Nej. Det känns som att det går ut för för oss. Uh, för oss? Nej, nej, nej. Nej. För ungdomen? Ja. Titta på riktiga artister istället. <laughs> ja, de jämförde sig även med Beatles. Att de är lika stora som Beatles. Hade de aldrig sagt den jämförelsen... Jag hoppas verkligen ingen jämför sig med dem nu. <laughs> Eller att de jämför de två. Men hade de aldrig sagt det så hade det aldrig varit snack om det. Jag tror att de kan tjäna väldigt mycket på det. Att Sverige är så lätt De själva har sagt att de är lika stora som Beatles. Ja, att de är så... Vad ska man säga? Eh, nyskapande som Beatles. Har de väl sagt antar okay. Men svenskar ja. är så lätt påverkade också. Ja. Det är Lyssnar det. du på Swedish House Mafia? Död i fan nya Beatles! Det lovar jag lovar <laughs> dig att folk säger Så de gör ju någonting riktigt jävla bra. Ja, de är ju smarta. Alltså, ja, de är smarta, ja. De ja. säljer. Ja, säljer ut projektet säger man va Säljer ut sig själva tänkte jag säga Men det låter fel utan Ja, om... fast de säljer, de säljer sig, sig själva in det. Är jävligt bra ja. ja, men det är roligt för uh... Ja, för folket Vi får gå till Någon gammal igen Ja, vad det gör vi Ja, det gör vi vi Du är inte så mycket mer än så här, va? Det har inte hänt så mycket. Nej. Det har ju varit missommar och sånt sådär liknande. Och folk har satt det lugnt och stilla. Och det har varit. Det har varit, eh, varit trevligt. Vi har haft semester. Ja. Det, det känns som... nästan som det. Svårt att ladda om batterierna efter en sån semester. Ja. Blir lite ett kortare avsnitt idag. Men å andra sidan så blev det ju väldigt långt förra gången. Mm. Ja. Så... Populärt avsnitt förra. Omgången. Ja, var det. Ja, men det ska skoj. Eh, så, vi har fått med det mesta ändå, i, ändå idag. Ja. Låtarna som var aktuella under midsommarfirandet. Varav den ena officiella midsommarlåten. <laughs> ja. ja. Eh, Vad bra. Då, eh, tackar vi det och nästa vecka. Ja, eller också så hörs vi nästa vecka om ett annat. Det gör vi också. <laughs> ja, det är bra sagt. Hej, hej. Hej, hej. Hej. Det är inte vi och vem ska se, loss av en tv, finns en del på listan att veta av och all den lyckan som vi också gav. Mac Attack är en del av denna podd, super ser en denna av denna podd, och gänga tjänsten rätt okej, okay, men inte när de spelar som en tjej. Men det ska slåss med svär, om inte vi och vem ska ta en kurs av vi tv, betygsända som om i en all. Det känns väl också lite man. En del av denna pod, Och Super ser är en del av denna pod.